Hej Ingrid, på andra sidan jorden. Tjena grisan. <laughs> Jag provar lite olika hälsningar till, ja, till skolan då, helt enkelt. Jag ska hälsa på mina elever. Jaha, okej, okay, ja. ja. Du har skippat det här med att jag är i fängelse. Ja, ja man får ju anstränga, man får ju vara liksom nytänkande ny hela tiden. Det är bra. Du, jag ska bara säga om, man, om mitt ljud är lite konstigt så är det för att äh, min roomie sitter äh, i andra rummet och kollar på äh, Mob Wives. Oj, vad är det? Det, det är, har du sett såna här, ja du vet, svenska hollordfruar? Ja. Ja, det finns ju såna här i USA, typ så, real housewives. Ja, ja, ja. Och real Jersey. housewives. Mm. Ja, ja, och det här är så här, mob det är liksom maffiafruar? fruar. Shit. Ja, så därför, är det är lite högut för de skriker på varandra lite grann. att ja, men... män sitter i, sitter i finken. Och nej. Mm. Ja. Oj, oj, oj. Uh, gillar, du, uh, gillar du såna Real Housewives-program? Ja. Uh, jag har inte riktigt skyddigt dig sätta, sätta in mig så mycket i dem. Inte Låt, det? Nej, det låter lite kultursnobbigt. Ja, det, det låter lite som att du såhär... Uh, ja, skulle du sätta dig in så skulle det vara lite av en sån här studie i... Ja, uh, i hur grått njuter av utövningen. Ja. Ja, typ. Ja, jag ser hellre, hellre så... Nej, jag ska bara. Ups, skämt. Jag tycker såna Jag har inte sett så många sådana, men jag skulle gärna. För det verkar roligt. Jag tycker hon, Maria Måtsami, verkar himla check. Ja, men hon... Ja, jag håller med. Mm. Jag... Fan, alltså jag gillar inte riktigt hur... Du vet, min image utvecklar sig... Alltså... Här i Sverige... <laughs> för att det är en typisk grej som liksom tillhör mitt tonårsbeteende. Att titta på Real Housewives. Mm -hmm. Alltså jag gör det fortfarande när jag kommer hem från jobbet nu. Mm -hmm. Det tror man inte om dig när man tror att du kommer hem, öppnar en gammal Stringberg-klassiker och bara njuter av lite tåra det, det är det här jag menar du, du hånar ju mig nu alltså, du Nej, tycker men säkert inte alls att det här är konstigt men <laughs> är att jag har fått höra från många olika källor att det är lite som din, som din alltså jag tror det handlar om din röst alltså att du har en lite lite som någon chalant jag mm. är lite finare röst att jag har det Ja, och det är därför man inte riktigt tror att du kollar på Real Housewives of New Jersey. men hmm. Medan okay. jag är mer lite så street smart, down with the kids. Nej, och... <laughs> Det är ingen ja. som har sagt det, det är någonting som du har liksom... Du, du, du lilla stumpan, du kanske såg att jag laddade upp en bild på, på Instagram idag, där det stod att jag tog ett test som hette har du swag? Ja men, det, det är typiskt, Jamen, alltså bara det att du gör ett sånt test, det, det är liksom... Visst, det är oswagget. Ja, det är faktiskt det. Men du, jag tänkte så här att jag tog med mig den tidningen hem, för jag tänkte att jag kunde göra det testet på dig. Okej. Okay. jag vänta lite, jag ska bara hämta den. Ja, alltså... Det tillhör egentligen inte någonting som jag normalt sett skulle göra. Men eh, jag gör det för podden. Nej, du, eller hur? Du är lite för fin för sådana test. Det var det jag tänkte. <skratt> <skratt> Där gräddrar du din egen grupp <skratt> ja, ja, Sigerman. Nu ska vi se vad det här testet är. Det är tolv frågor, men jag, tänkte, jag vet inte hur bra podcastmaterial det blir om jag kör alla. Så jag tänker att jag tar tre stycken. Tre bara? Jag svårt det. att avgöra Nej, på bara det tre är frågor. Det är ett superbra test från tidningen Julia så att det, det gör ingenting. Det ska du inte oroa dig för. De är alltid korrekta. Jag, ja, här har vi det. Okej okay, Ingrid, är du beredd? Jag är beredd. Jag ska se om jag har någonting att markera med också. Mm, Okej. Okay. Ingrid Sigerman. Yes. Har du swag? Fråga nummer ett. Vad tycker du om att göra på fritiden? A. Spela dator eller tv-spel. B. Det alla andra gör, jag vill passa in. C. Shoppa nya coola kläder som matchar min attityd. Okej. Okay, om um, um, jag ska motivera lite. Ja. Yeah. Varför jag väljer som jag gör. Mm. Så går ju... Alltså jag hade gärna veljat shoppa eh, mer. Mm. Men jag har inga pengar. Så att, eh, nummer tre går fet bort. Ja. Ah. Alltså nummer två tycker jag är en konstig fråga. Men jag känner igen det från liksom... Alltså att, att man skulle vilja... Alltså det är väl ingenting man... Ah. Alltså... Men Ingrid, du kan inte analysera det här juliga testet som att det vore någon av dina... Tunga litteratur som du annars läser. Du får bara ta det på vad det är. Svara nu A, B Okej, då blir Var det Var lite folklig. Det blir A då. Ja, eh, spela för... dator eller tv-spel. Det är faktiskt sant. Du är ju dataspelnörd. Det är lite roligt. Det är lite så, eh, sånt man inte visste om dig. Nej. Faktiskt. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, Frågan nummer två. Du tycker att din stil är... A. Tråkig och färglös. B. Som alla som alla andras. Eller C. Tuff och unik. Man börjar nästan se ett litet mönster här bland svaret. Ja, jag kan... ja. Mm. Ah. Alltså... Jag skulle inte säga att min stil är tuff och unik. Okej, okay, den går eh, fett bort. Den går bort. Eh men den är inte den är ju tråkig och färg. Ja, tråkig och, och enfärgig. Det är faktiskt vilken färg, vilken färg är det nu? Svart, mörkblå, ja. lite grottpiffya till det med Aha. ibland. Ja, men det, det är härligt. Okej. Okay. Mm. Nu är vi framme vid sista frågan. Mm. Underbart i kort. Det känns som att du har valt de här frågorna. Vad väl. Skulle jag Jag bara tar dem i ordning här. Vad är viktigast enligt dig? Okej okay då, nu kör vi. A. Att alla tycker om mig. B. Att jag passar in och ser bra ut. Eller C. Att jag, min familj och mina vänner mår bra. Äh, jag stör mig på tvåan. Alltså, tvåan är typiskt störig person. B alltså. B en... att, man, att passa in och se bra ut. Ja, ja. ja. okej. Okay. Jag säger nummer C. Oj! Oj, oj, oj. Ja, Men vänta, det... vad var nummer A? Det var, det var nästan. Att, att alla tycker om mig. Ja, okay. du valde Att jag, och min familj och mina vänner mår bra. Ja. Typiskt eh, sådant, Miss Universe-svar. <laughs> vad skulle Men du, du välja? Skulle du välja passa in? Eller att alla tycker om dig? att Alla tycker om mig, det är det, det viktigaste. Nej, då skulle jag inte ha varit som jag var. Det, faktiskt, då skulle jag ha varit lite snällare Okej, okay. <här> eh, vi har ett resultat, young lady. Du fick förläst A, vilket gör att du blev Nja. <här> Din swag och meter... Men Astrid! Va? Det här är ju exakt, alltså det är det är ju det är precis där vi har pratat om. Vart? Man ska vara nja. Alltså mellan, halvbra. Oh my god. Lyssna på inte ett halvbra avsikt. Ja, det är du verkligen. Får jag läsa din motivering? Ja. Ja. Din swag och meter är inte på topp eftersom du är rädd för att sticka ut, Ingrid. Ja. Din garderob innehåller mest mörka kläder. Det behövde man inte vara något testgeni för då. Det kan besta, ja. Du bär sällan något i pastell Och syns aldrig i några Tuffa mönster Det är lite tråkigt tycker vi här på Julia Redaktionen Vill du att dina kläder ska matcha din grymma personlighet Ooh, Liten komplimang Börja med att våga färg Och mönster Adda gärna en caps Och testa ett par coola sneakers Våga mixa och matcha det är roligt att visa att är tid genom kläder. Snart går du från Swagless till swagdressed. Grattis Ingrid! Grattis! Annars Ingrid, hur är det i Malmö? Jag bor i Luh. Nej, men. Gud. Nej, gud. Alltså, jag måste. Tänk om jag skulle bara säga så här. Hur är det i Dresden? <laughs> hur i Köln? Ja, hur är det? Där borta är och. <laughs> Fan vad roligt. Alltså jag är sjukt ledsen. Jag har aldrig menat något illa med det. Alltså jag är Nej. bara så jävla inställd på att är liksom Malmö är Sverige. Förlåt, men du, hur, hur är det där, William? Ja, men det är bra. Men en grej som jag kan berätta om som hände i Malmö i helgen. Åh. Oh. Ja, det var att jag jag och Mons, vi hade, hängt, vi hade varit på konsert. Åh, vilken då? Den stora vilan på Moriskan. Åh, oh, var det bra. Ja, det var, bra. Det var mycket bra. Men i alla fall, när vi skulle dra därifrån- mm. så liksom, vi går liksom- ja, du vet, på trottoaren helt enkelt. Så är det en bilväg precis till vänster om oss. Ja. Ah. Och så, bara, så hör vi hur det liksom i raserfart kommer en bil ja. mot oss och när bilen precis passerar så är det någons jävel som har eh, liksom rullat ner rutan ja. och skriker jävla läbbar <skrattar> till oss <skrattar> och Måns <skrattar> bara han sig omkring han på mig och bara jag tror det var till oss Alltså. <laughs> alltså Ingrid det är så här det blir det är så här det blir när man blir ihop med en kille som ser ut som en tjej don't say i didn't warn you <laughs> speciellt som att vi ser ut som alltså vi ser ut som mans är mycket mycket mer lik mig en vad min tvillingbror är. Alltså, min, alltså mina bröder generellt sett. Men gud, hallå. Det här kan ju öppna för extremt mycket härliga missförstånd att du har pratat, till exempel då när du är vikarie i klassen så har du pratat om att du har en tvillingbror och så en dag kommer Mons och hämtar dig eh, i skolan Nej. och då ser eleverna, så ser de Mons och så tänker de, ah, där kommer Ingris tvillingbror så hånglar ni och de bara, What? åh oh my god ja. det finns ju hur mycket roligt som helst som kan hända ja men det, det var ju till och med för han har ju flyttat nu det var ju till och med någon det var, det var en lite kompisar till dem över uh -huh. som bara alltså vad var det de sa typ, ja, men typ något sånt wow, typ, ni ser, ju, ni ser ju ut som syskon. Det är helt sjukt. Och några bara, mm, det är... nej, nej, nej. Det är lite avtandande det... att höra att det... man ser ut som syskon när man är ihop. Är det så? Jag, tyck, eh, men jag tycker att det är kul. Det är, alltså, vi har ju liksom, alltså, redan innan, långt innan, det hände någonting mellan syskonen. oss. Syskonen? Ja, syskonen. Ingenomalt. Nej. Jag vill inte. Du kommer snart att få problem i sänghalmen för du kommer få upp konstiga ja, bilder. Men ja men redan långt innan, vi har ju planerat alltså, att vi när det, det börjar ihop sig till maskerad snart, ska jag oss till samma person. Eller till varandra. Eller till varandra. Oj, men det är roligare att kluta sig till samma, alltså som ja att vi skulle typ kombinera våra två alltså att typ han har flä, alltså ja, en alltså sån ja, liten ja, flärta. Ja, det finns mycket ja. roligt som vi kan alltså mycket så karaktäristiska för båda liksom ja. slår man ihop till. Det är skitkul. Fan, vad Sorry. du? Du? Mm? det är kul att du säger att ni var på eh, konsert. Okay. Jag har också varit på en liten konsert. Jaha. Du kanske har sett, eh, jag laddade upp lite, lite bilder eh, och skrev lite så, VIP på min Instagram. Ja, ja, ja. ja. ja. Jag, jag, jag låg och tittade på dem i morse innan jag kockade sex. <laughs> ja. När jag skulle gå upp och bara, <laughs> uploaded four hours ago. <laughs> <laughs> Nej, men du, hur som helst... Eh, så här var det: att På mitt jobb i förra veckan så kunde man skriva upp sig på någon sån här liten festgrej. De hade eh, VIP. Det där jag visste var att det var VIP. Och om någon säger VIP, då dras jag ju direkt som en sorts sån ghetto. Ja, ja, någon sorts insikt till, till lampa eller så. Socker eller vad de nu. Skit samma, jag, jag blev game ehm, Och ja. då var det det. Eh, och så då så kunde man skriva upp sig Så kunde man få biljetter Och så, så gjorde vi det Och då fick vi biljetter Plus one eh, Till den oh, här festen Åh, vilket härligt Det. Ja, Eller vi fick inte ens biljetter utan vi stod på listan Som det heter oh. eh, mm. Så då så gick vi dit igår eh, Och så Ja men jag hade väl vet, så, Tänkt lite så uh, Tänk om man får drinkbiljetter Det blir trevligt eh, Lite så så kommer vi dit, så är det så här, maxat jävla event. Alltså, vi snackar öppenbar. Vi ja, snackar tjejer med skolar korta som dig. Alltså, de är superkorta. <laughs> Lägg Fan <av. laughs> vad roligt att söka in i huvudet för <laughs> något som var kort. Eh, nej, jag ska bara, eh, de var... Eh, Inte äh, det Är det inte så, sånt som mammor eller så här pappor alltid säger när de ser en kort mm. Alltså det ser ut som ett skärp. Ja. Är det ett skärp eller är det en kjol? Ja men lite så kände jag. Uh, och uh, du vet, det stod ett, när man kom in så stod det ett bord med damer som delade ut cigaretter. Alltså vet, det kändes som ja, att man kom in i en sån här gammeldags... Film. Ja, det var jätte härligt konstigt Jag vet inte allt <laughs> eh, Och eh, jag beställde då en härlig drink Och eh, tog mig in mot eh, eh, Det här var utomhus då Så kom vi in Och då visade det sig att det hela den här festen Det är för han där Vad heter han? Axel han är Swedish House Mafia Oj, oj, oj. Han, han skulle, spela det var liksom det som var Grejen Jag, jag är ju typ så lite halv eh, Allergisk mot de där Swedish House-börda Men jag tyckte att det ja. var kul att tänka på alla sådana här: ja, folk som betalar pengar för att så här få deras auto alltså ställa sig i kö. Eller alltså, hur? Och då, lite mer den. Jag det, det kändes så jävla kul då att jag bara du vet, så ramlade in på ett litet event. Nej, mm. men och det var, alltså grymåt, var, var sjukt maxat. Det Hans show var så här: det eld, raketer, Konfettiregn Och ja, det fanns fotoautomat som man kunde ta hur mycket bilder som helst. Det allra bästa. Vi fick varsin tändare. Som man sen kunde gravera med vad man ville. La la la la la la la la la la la la la Ingrid, en graverad tändare? Nej, En graverad tändare? Du kan lägga av den. Och det finns man kan byta ut själva tändaren så att jag kan ha den hela mitt liv. Ja. Ja! Nu känner jag mig som en alltså, frustrerad. Alltså. Deporterad fånge. <laughs> ja, men det större var att jag använde den som min plus one. Så du, om du hade varit här, hade du kunnat vara med. Mm. Och fan, alltså. Ja. Men, men, ja, alltså, grej var att det var en rätt deppig crowd. För att det var liksom så här säger då i 20-årsåldern Det var superporch alltså vet, så, jag trodde inte de fanns i Berlin men tydligen så gör de det eh, och oh. så här typ medelålders män mm. så det var ju så här du vet, de här medelålders männen skulle well, liksom songy. grinda mot de här unga eh, Twerkade för, ja <laughs> lite så. Eh, det, var, det var rätt så så painful men av något, någon anledning Kanske för att det en bar uh, Så gick jag loss totalt. Alltså jag bara. Who's gonna save the world tonight? Don't you worry, don't you worry child. Don't you worry var Alltså jag dansade till fan hjärnet. Och det var, det, det fan, var, var det rätt hells. kul. Axwell såg ut som en robot. För att han hade hörlurar skaftet framme i pannan. Uh, yeah. Lite så coolt. Ja, jag vet inte om coolt är rätt ord. Men han hade i alla fall. Ehm. Um, Ja, men så att det var ju en, en minnesvärt kväll i alla fall, det får man säga. Jag skrev förhörigt ja. Sulemops. Jag la upp den på, ja, på Instagram. Eh, rätt fin, eller hur? som silverig silvrig, gammeldags. Den är fin, men eh, alltså intressant. Ändå att du valde Sulemops. Jag vet, grin var så här. man hade ju typ så, jag ska inte säga vad min <clears throat> kollega som var med skrev. <laughs> Då kommer hon döda mig. Nej men säg. Nej, jag inte... Nej men säg, vi kan klippa bort den annars. Okej. Okay, eh, eftersom, eftersom jag inte ska säga några namn. Så vi säger att den här kollegan har en kille som heter eh, Johnny. Oh. Ja, och då skrev hon alltså. Johnny's girl. Nej men. <laughs> <laughs> jag av de vanliga mugglarna nu. Nej. Nej, jag tycker det var roligt. Alltså, på riktigt så tycker jag det. Ja, Jag tyckte också det var lite härligt. Så. Lite lame men härligt. Charmigt. Jag undrar, alltså, det är också så här, alltså, det, det är kul. alltså. Jag, jag kan uppskatta det. Jo, jag tyckte att det var roligt. Ja. Men alltså som liksom, jag kan tänka mig att personer som Alltså att man, alltså Det är en gest också, det är inte bara roligt. Ja, det var ju det. Det var ju det var en gest mot honom då. Men alltså, skulle, skulle du bli glad om <laughs> någon din kille då exponerade din kille? Oj, okay. eh, tänk nu Astrid, jag. visualisera ja, nu jag ska att du det skulle vara ha en kille. Det kommer vara svårt, <laughs> men jag ska försöka. Okay. Ja. Att han, han, han hade ingraverat Astrids boy. <laughs> Ja, men boy, alltså Astrid's boyfriend. <laughs> det är så informativt, det är inte så, det är ju rätt jag <laughs> Ja, ja verkligen, det är ju Who she met? Mm, ja. ja, fan, jag tycker att det var rätt kul ändå, men just som, som gest vet jag inte. Nej, nej, för det var det som är grejen, hon bangar lite sen på att hon skulle visa honom det överhuvudtaget. Men mm. då skakade jag om henne för jag bara alltså, gravera in tändare. Det får man göra max en gång i livet. Och då ska man fan behålla ja. den. Liksom. Man ska tända varenda litet ljus med den tändaren. Ja, ja, ja. Men du, jag har en annan grej. Mm. Du får säga om du tycker att det här är lökigt eller inte. Ja, jag lovar. Äh, när jag skulle konfirmera mig. Mm. Jag gick ju på ett underbart läger. Ja, såklart. När jag är Ja, jag, jag blir alltid så här ställd när jag ska förklara att det var inte bara var handikappade. Ja, skitsarna. Um, I alla fall. Då kommer två stycken, ett par, mm. som för övrigt fortfarande är tillsammans och är liksom typ världens bästa par. Ja. De kommer, alltså vi ska vara tillsammans en månad. Mm. Och de kommer första dagen i så här t-shirts där de har tryckt <här> alltså sina ansikten på. Ja. Alltså i en bild när de typ håller om varandra eller pussar. <laughs> eller något alltså det är verkligen den eh, de, de signalerna. Ja. Är båda personerna Vad med på du? båda bild eller har de varandra? Ja, ja, ja, ja, ja. de har likadana ah, okay. t-shirts. Ja. Mm. Bra eller dåligt? Ja, jag ska avgöra om det är lökigt eller? ja, ja. Eh, då, då, måste, då, då måste jag nog säga att det, tenderar till att bli lite lökigt kanske. Uh, <laughs> lite ja, dåligt. <laughs> jag, vet inte, jag är ingen expert men uh, någon liten lökklocka ringer i hjärnan ja. i någonstans. Uh, men är det roligt? Ja, det är rätt kul. Ja men alltså i och för sig, du har ju mysigt och pratat om att du och monska ska gå på maskerad som samma sak. Uh, ja. Och det, det tyckte jag ju var kul så att uh, ja, varför inte? Ja, det är inte riktigt samma sak, samma sak. Ja, det samma sak! Nej, jo, det, är det, är samma samma sak. Sak. det är samma sak Okej, okay, eh, Ingrid eh, Kultursnobben Sigerman <laughs> Ska vi eh, Avsluta den här lilla eh, Saken Ja, det ska vi ja. eh, Veckans kvällsakt Är ju då eh, Don't you worry child Med act Nej. Nej, jag bara. Det är ju psyket Ja Piv, berätta lite om psyket inne. Ja, det är en plats Där <laughs> folk som du och jag, oj, nej, oj, jag, jag Jag märker att det är dags att avsluta mm. ja, Nej, jag skojar um. Ja, vi ska ju spela Ja, psyket då Yes um, Och låten No Secrets Ja, precis Det som, som, som finns mellan dig och mig. No secrets. är yeah. <laughs> så. Eh, och som vanligt så får man sjukt eh, gärna kommentera. Ja. Eh, ja. På www.kvalsklubben.wordpress.com. Vi har ju en sjukt bra kommenterare. Ska vi hälsa till henne? Ja. Ja. Shoutout till dig. Julia Donka-Torman. Fan vad du är grym. Alltså, Fortsätt kommentera. Fan, We love you. Julia. Du är så... Ja, jag ja. gillar dig alltså. En av favoritpersonerna. Ja. Vi Jobbar så... upp sig hela tiden. <laughs> För varje kommentar så jobbar de ja. sig närmare och närmare med våra hjärtan. Det är fantastiskt. Ja. Okej. Och var har någonting mer? Vår e-mailadress är ingredoastrid.gmail.com man kan fortfarande vi... skicka in dating requests. Ja, det är... Det är bara att ösa på. Eh, har du någonting annat, nu? Ja, vi, man kan också gå in och like oss på Facebook. Ja, oh, det kan man verkligen göra. Ja. Vi har över hundra likes. Ja, det är bra. Det är så jävla... Hundra det... ja, det... små personer som jag ber för varje kväll. Ja. <laughs> Du går igenom listan och så ja. varje namn skickar upp till The Lord där Exakt. <laughs> det är fint. Okej, okay. ja. du tar hand om dig i stubban. Ja, men det samma. Och alla lyssnar också. Ja, alla 900 speciellt. Alla 900 som gillar på Facebook speciellt. Mm. Ja. Men de andra får också en liten så. För att har man tagit sig igenom det hela vägen nu, då är man ju bra. Alltså. Ja, absolut. Det är man ja. verkligen. Okej, okay. okay. puss på dig. Nu sätter vi på yeah. uh, No Secrets med